guk baginuen roietu bat, matxitenian, eta eskola berri bat eta desberdina. Le, izan zen, ikastola berri bat orain, eta ikastolakin eta xeaskakin lana egin ginuen e, so, zonbait urtez. Eta 2008an, ekipo berri asartu zelaik, hori, ebe, desakertu zen, iduriz e, xeaskak eta zonbait ikastolako burasuak onartu dute, baina lemixiko epea zen, 2008an masaieko sarrera hor egitea eta oain gaur erran dute e, izanen dela 2000 amazazpi eta gu bai ados gira berdela nanak egin horko aurrak ere mezi dute lokalak eta berritzea baina ez gira ados ikastola horrat e, botatzea